Őrzők, vigyázatok a strázsán. Csillag az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekevertem. összekeverten. Búcsúszható őszi emlékei A hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, Kik meg nem hallhatnak soha.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 Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbezőt hitét. És akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsá. Jó reggelt. Ma 2022. március elséje van KED. A választásokig még 34 nap van, bár fogalmam sincs, hogy most a választásokhoz kell emérnie az elmúló időt. Hideg van, nulla fok körüli hőmérséklet és derült ég. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az tudni kell vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 évvel aluljakat, nem felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Hét perc múlva lesz reggel 7 óra. 7 órától tálas Péter, fél nyolctól elsimó László, és aztán a hétvégi konfliktus másik figurája, Fricsopski, Péter lesznek a vendégek. Nagyjából 8 óra 22 perctől egészen 9 óráig ismét szabadok vagyunk. A holnap akkor pedig megpróbálom teljesen szabadon tartani, és azzal fog telni, amihez kedvünk van, beleértve a semmit tevést. Ránk, rám fér 061-712-42, figyelek, ha van mire. Many die too much more to feed. Total peace for the good of the kids. Why punish them for what they never did? Forget the past and learn to forgive. Everything on heart has its own right to feed. Yo, hey, anyam, anyam, God anyam God right. Stop this and let <laughs> us unite. Are we Aztán cinikusan, hogy legalább lett egy ok, hogy kicserélhettem a nyitózenét. 061-712-42. Óhaj, sóhaj, panasz, bármi egyéb. Se panasz, se kívánalom, se semmi. Tehetek, amit akarok. Egy telefon belefér 061 712 42. Nice. Kívunk téged ezen az izén, de nem több. Igen? Jó reggelt! Jó reggelt! Azt kérdezem a kollégáktól, hogy szemben a múltkoriakkal most önmagamat fogom látni? Mert annak semmi értelme. Hogy az a kérdés, hogy bekapcsolod de a láthatóságodat? Én szeretném és be is kapcsolom. Tökéletes, te vagy az. Megismerlek. Te hagyas vagy, Péter? 58-as. Van meg, akkor én vagyok az öregebb. Jó, hát eddig is tegeződtünk, de akkor végképpen megtartjuk. Amikor megismerkedtünk, akkor még nem volt ilyen bonyolult neved, mármint titulusod, mert te vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének a vezetője. Így van. Ez egy nagyon szép titulus. Ez egy szép titulus valóban, de SVK-it szoktunk majd magunk között mondani. Igen. SVK? SVK-i. svk Aha. Aha. Amikor mi megismerkedtünk több ezzel évtizeddel ezelőtt, akkor te tudtad, vagy sejtetted, hogy egyszer, ha majd lesz egy ilyen SVK-i, akkor annak a vezetője? Azt nem, de azt, hogy valami kutatással fogok foglalkozni, az szerintem igen, tehát készültem ilyenre, meg nagyjából azt is egyébként, hogy, hogy a térséggel, meg ilyen külpolitikai, meg a biztonságpolitikában nem voltam biztos, de a külpolitikában és a külkapcsolatokba igen. Honnan az indítatás Péter? Hát apám is Kínával foglalkozott, tehát ő abból élt gyakorlatilag, Magyar-Kínai Társaságnak volt, a, volt az elnöke hosszú ideig, kint jártak anyámmal hát egyetemre. Mondjuk azt, hogy, hogy, hogy szerintem ők azok, akik ilyen hát a világra nyitott, meg a világ iránt érdeklődő, attitűdderen halmoztak fel, vagy, vagy, vagy ezt ültették el bennem. Úgyhogy nálunk a külpolitika általában természetes volt, hogy figyeltünk, érdekelt az egyetemen, akkor jártam az egyetemen, amikor a szolidaritás volt lengyelországban. Ugye én eleve félig lengyel vagyok, pontosan anyám révén lengyel, tehát az egy nagyon izgalmas korszak volt. Tehát egy csomó dolog volt, ami, ami azért erre az útra lökött, vagy vagy tessékelt. Nem mondanám, hogy megköszönöm a Putyinnak, hogy nagyon hosszú idő után tegnap hosszasan beszélgettünk telefonon, de kérdeztem tőled, hogy te. Aki egy biztonságpolitikai szakember vagy, amit hogyha egyébként elsőre kéne, mint Budi Ellen Magyar tanítványának leírnom, akkor biztos azt mondanám magamra, hogy én HLT vagyok, ugye, ami tudunk, hogy mit jelent az háború esetén tusz. De azt kérdeztem tőled, hogy akkor ez most neked egy izgalmas periódus, sehet-e élvezed-e a szó átvitt természetesen ezt a mostani helyzetet, és mondtad, hogy korán sem. Nem, mert a háború az egy másik történet, és ráadásul ez a háború nagyon közel van hozzánk, ráadásul ez a háború, mondjuk azt az első olyan háború, ami, ami, a, ami a közösségi médián keresztül látható leginkább, vagy leglátványosabban. Mennyiben? Ez azt jelenti, hogy mi magunk is mondjuk a Twitter-t és a TikTokot nézzük a Elsősorban a Twitteren jelennek meg olyan hírek a legkülönbözőbb helyekről, beleértve egyébként Ukrajnát és, és a világ különböző pontját, ahol ugyanazok a, mondjuk azt, hogy ugyanolyan érdeklődésű emberek megtalálják egymást, és, és azért, amiket, hogy mondjam, amiket Ukrajnában írnak, mondjuk Kievből twittelnek, az azért elég elszomorító. Különösen akkor egyébként, ha mondjuk, mondjuk a twittelőről egyszer csak kiderül, hogy ha megsebesült vagy meghalt, tehát ezeket... Ezek, ezek azért megérintik az embereket, másrészt én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy, az, hogy, valami, tehát, hogy ha túl sok biztonsági kérdés van, az nem jó. A biztonság az nem egy jó dolog, amikor beszélünk róla, mert általában akkor arról beszélünk. A biztonság az önmagában jó dolog, de amikor a biztonságpolitikai szakértők kérdezik, az azért nem jó dolog, mert általában valami probléma van vagy háború, vagy támadás, vagy valami olyan dolog, ami ami, ami, hát hogy mondjam, ami a társadalom számára kellemetlen. Tehát többé kevésbé tisztáztuk a játékszabályokat is, mert hogy mindennek van játékszabálya, és abban maradtunk, elsősorban a te kérésedre, hogy a te területed alapvetően a nemzetközi vizekre vonatkozik, belpolitikai vonatkozásokról kevésbé, vagy se ugyan sem fogunk tejteni. Nem szoktunk belpolitizálni, azért azt látni kell, hogy, hogy hogy mondjam, hogy mi egy olyan intézményben vagyunk, mi a kormánynak is dolgozunk, tehát nem gondolom, hogy tisztességes lenne, ha én, ha én bármifajta, hogy mondjam, megjegyzést tennék. Különösen egyébként mondjuk azt, hogy választási kampány időszakában a kormány politikájára el tudom magyarázni egyébként, nem erről van szó, de de általában mondjuk azt visszafogom magam. Meg ha valami problémám van, vagy valami, hogy mondja, valamit másképp látok, akkor van útja, hogy én eljuttassam ezt a döntéshozók felé. Ha nem keltek rossz benyomást, akkor abban bízva beszélgettek veled, ezért is van ez a relatíve hosszú felvezetés, ha egyáltalán felvezetésnek tekintendő ez, hogy... Sajnos mostantól kezdve gyakorlatban leszel vendég a kájfelyancsiban, ha az időd is megengedi. De azt kérdezem tőled, hogy számodra mennyire vicces, fura, keresem a megfelelő kifejezést, ahogy egyébként a magyar lakossága hozzád közelállók, elsősorban nem biztonságpolitikai szakértő, végül is többen vagyunk, akik nem vagyunk biztonságpolitikai szakértők, mint a hányan biztonságpolitikai szakértők, rádöbbennek arra, hogy milyen egy háború, és ennek elsősorban az az oka, hogy Magyarország közvetlenül határos Ukrajnával, és ami azért is érdekes, mert amikor a Délszláv válság volt, az úgy tűnik, bár elég messze van, de azért olyan nagyon nem, hogy az mégse hatott ugye a magyar társadalomra, mint ez. Tőlünk távol lévő háborúkra pedig nagyjából úgy nézünk, mint a George Lucas csillagok háborújára. Azt gondolom, hogy ez természetes, mindenki így néz, tehát nem. Akkor fogalmazunk úgy inkább, hogy, hogy a magyar lakosságot épp úgy sokkolta ez a háború, mint ahogy az európai társadalmak és az európai politikusok sokkolta. azt mondod, volt. hogy sokkolta, az mit jelent? Hát ilyen aha élmény. Tehát azt látom, nagyon egyszerű példa... De ez arról a... szól, hogy meghalhatok? Nem. Ez arról szól, hogy senki nem számított Európában arra, hogy ténylegesen megindul egy ilyen háború. Ami mivel jár? Hát az azzal jár, hogy nem készültek rá. Hogy De miért eh, fog itt, én hétköznapi életemben? Hát hétköznapi dolgokban gyakorlatilag ugye... Eh, nem gondoltuk azt, hogy a szomszédországban egy atomhatalom megtámad egy kisebb országot, hanem azt gondoltuk, hogy az egész fegyverrel való felvonulás, a különböző hadgyakorlatok, ezek inkább csak nyomásgyakorlások, hogy itt tulajdonképpen mindig eljátszuk azt, hogy de nagy háborút tudnánk még kirobbantani, de soha nem következik ez be, mert a a politikusok valahogy úgy intézik, hogy csak megállapodnak, és egyszer csak mégiscsak bekövetkezik. Mi az aha? Az aha? Az maga a háború ténye azért, ne felejtsük el, egyrészt a délszláv óta, ami egyébként valóban másképp vetődött fel, a délszláv válság, az tulajdonképpen polgárháborúnak tűnt. Nekünk, még akkor is egyébként, és természetesen polgárháborúnak tűnt nekünk, hiszen a háború közben ismerték el gyakorlatilag a, a, a nemzetközi jog alapján ezeket az országokat, tehát amikor azt láttuk, hogy harcolnak egymással a szervek és a horvátok és a szlovének és a postyákok, azt nagyjából tudtuk, hogy nem, nem hogy mondjam, nem nem kívülre akarják ezt az egész történetet exportálni. A másik nagyon fontos dolog, hogy a délszláv háború időszakában hát nem voltunk olyan kommunikációs térben, mint hmm. most. Nem volt, tehát nem volt, tulajdonképpen Jó, tehát volt azt mondod, hogy a kommunikációs tér az jelentősen felerősíti mindazt, amit Borzasztóan, történik. borzasztóan. Hát csak gondoljuk végig azt, hogy, hogy, hogy ha nem számítanánk mondjuk a, a, a az úgynevezett a social media akkor mit tudnánk, arról, hogy mi történik. Oké, okay, ez egy fontos dolog. Azt kérdezem tőled, és elnézős kérek mindazoktól, akik hmm. most praktikus dolgokat akartak volna hallani, bár szerintem ezek is praktikus dolgok, ez minőségében, feltételezésen szerint változtat a helyzeten. De mi ez a minőség? Mennyiben más ez, mint amikor nem volt ez a közösségi tér? Hogyne, óriási, tehát jobban megérinti az embereket, és ezért... De magára nagyon a konfliktusra is kihatással van? Azt gondolom, a feltétlenül. Tehát mondok néhány példát. Tehát például a Putyin ugyanúgy nézi a közösségi médiát, vagy az emberei, mint ahogy te nézed, csak más szemszögből? Nem, nem valószínű, hogy a Putyin nézi a közösségi médiát, legalábbis nem azt a közösségi médiát, amit én nézek, hanem arról szól a dolog, hogy, hogy olyan nem volt, nem emlékszem rá, hogy mondjuk a, a, a Dán kormánynak azzal kellett volna foglalkoznia, hogy Dánok el akarnak menni az ukránok mellett harcolni. Uh -huh. ez, ez nem szokásos. Tudjuk azt egyébként, hogy majdnem minden ilyen típusú há, háborúnál... Ugye Angliában van, is van, vagy volt, tudom. Igen, igen, tehát több, tehát vannak önkéntesek. Azt tudjuk, hogy voltak mindig önkéntesek hiszen már a, már a Délszláv 3 úrra voltak önkéntesek. De, de hogy ez a, ez a probléma, ó, akkorára nőjön, vagy akkora, hogy mondjam, hirt hogy erre reagálni kelljen a, a, a kormányzatoknak, olyan, olyan nem Jó, volt. Jó, is mondom, meg, hogyan reagáltak erre a kormányzatok? Hát a kormányzatok az első és legfontosabb talán először ők is ilyen aha élménnyel. Nem, várja, várja, erre az önkéntesekre. Tehát... Az, megengedték nekik, hogy menjenek. És el is mentek? Azt még nem tudom. Csak azt tudjuk, hogy, hogy készülnek, nem tudjuk, hogy elmennek-e, és azt gondolom, hogy lesznek még ilyenek, mert úgy tudom, hogy Horvátországból is akarnak menni és harcolni az ukránok. Honnan tudod Péter, mi a fake news és mi nem? Általában azt szoktuk csinálni, hogy, hogy több forrásból meg kell erősíteni. Most mondok egy nagyon egyszerű példát. Itt a Dán példa, vagy bármi más, figyel. Nem, a Dán példa talán nem olyannyira, mert a, Dán, a Dánra tény, tényleg tudjuk, hogy reagálta a kormány. Tehát ott, ott valami, valami reakció volt, hanem a tegnap vagy tegnap előtt elterjedt a hír arról, hogy egy forrásból, hogy Gerasimo volt, ugye a vezérkari főnököt, azt, azt leváltották. Ugye a Gerasimo az egy nagy Ilyen. Tehát ő, ő gyakorlatilag az orosz stratégiának az egyik atya, de ezt még nem tárgyaljuk, mert egyetlen egy forrásból volt, és úgy döntöttünk, hogy ez nem biztos, hogy igaz. Tehát mindenféleképpen kellenek olyan megerősítő hát plusz források, ami alapján a közösségi média ezt korrigálja. És a forrásnak valamilyen releváns forrásnak kell hogyne, hogyne, igen tehát vannak megbízhatóbb és vannak kevésmén megbízható források de mondok egy másik példát ugye a, a, a TikTokra is meg a meg a, a Twitterre is elég sok fénykép és kisfilm vagy ilyen rövid ö, videó kerül fel. E, az például meg tudják állapítani, hogy, hogy tulajdonképpen ez a videó, ez igaz, nem igaz, ö, hamis hírt ö, tartalmaz, akkor készült -e, amikor mondják. Például, hogy második mondjak, ö, volt ugye egy olyan hír, ahol a, a szakadárok elkezdték mondani azt, hogy hát a a lövöldözésre, illetve az ukrán támadásokra reagálva, hát elkezdték kimenekíteni, evakuálni a civil lakosságot. Igen, ám, de gyakorlatilag ez a film, amiben elkezdik ki a civil lakosságot hát evakuálni, ez két nappal korábban kezdődött, mint hogy a tűzszünetet bárki is megsejtette volna. Ez ugye azt jelenti, hogy tudták a szakadárok, hogy meg lesz a tűzszünet feltelhetően azt gondolom, hogy ők maguk, vagy a többség azt mondja, hogy ők maguk tervezték hát, megsérteni. És hasonló dolgokat látunk, hogy mutat mondjuk az orosz TV egy, egy két ilyen páncélozott harci ami Oroszországban kiégve, kiégve ott hever, azt mondják, hogy benne vannak az ukrán katonák, és akkor a szakértők azt mondják, hogy valószínűleg nincsenek benne, neukrán katonák tekintettel arra, hogy ez a típusú jármű nincs is rendszeresítve az ukrán hadseregbe. Tehát ilyen dolgok azért, úgy, ilyen dolgok alapján előbb-utóbb kialakul az, hogy, hogy valaki igazat mond, vagy nem, hogy honnan jön hamis hír, és természetesen hasonlóképpen kell fogadni mondjuk a, mondjuk a halálos áldozatok, vagy az áldozatok számát. Egyik oldalról sem tudjuk, ez csak később fog kiderülni, hogy ténylegesen mennyi az száma. Változtassunk az optikán, ez egy nagy látószög. Miről szól ez a háború? Ez a háború alapvetően arról szól, hogy Oroszország meg akarja akadályozni azt, hogy egy 40 milliós Ukrajna a nyugat felé mozduljon el. Igen, de éppen ma hallottam azt, hogy látszólag ezt már most nem érte el, hiszen lehet, hogy győz Ukrajnában, de a határain olyan mennyiségű NATO felszerelés és hadsereg lesz, ami korábban sose volt. Ez így gondolom, ha, ha, hát ha tovább megyek, vagy még mélyebben akarom megnézni, akkor én azt látom, a cél az egyébként ez. Tehát ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor Oroszország pufferzónává akarja átalakítani Ukar Ukrajnát. Egy a nyugat és ő közötti pufferzónára. Ez a törekvése Oroszországnak, hogy közötte és Európa között, vagy közötte és a nyugat között pufferzóna legyen, ez mindig törekvése volt, hiszen jó a hallgatói túlnyomó többsége valószínűleg fiatal, és ezért nem biztos, hogy emlékszik rá, de mi pontosan emlékszünk arra, hogy a varsói szerződés mi volt, meg a KGST mi volt, a KGST és a varsói szerződés is egy pufferzóna volt. Jó, a képed is azért kell, mert látnak is immáron téged, de azt áruld el nekem, hogy ennek nem mond ellent, hogy habár maga a folyamat még nem kezdődött el, de lépéseket tesznek Ukrajna-Európai Uniós tagsága felé. Tehát az ember egyszerre érti ezt a helyzetet, és ugyanabban a pillanatban már nem is érti. Ezek gesztusok. Azt kell látni, hogy valami segítséget akar nyújtani szerintem a, a, a nyugat, és politikai segítséget akar nyújtani. Én ez a politikai segítség követ... nem, nem egy olyan dolog, amire tovább vadul az orosz medve? Azt gondolom, hogy lehet, hogy tovább vadul, de azért itt gyakorlatilag arról van szó, hogy egy 40 milliós nemzet a saját szuverenitását, a saját területi integritását és a saját függetlenségét próbálja védeni? Oké, okay, azt a... árul, de hogy mi lehet a Putyin fejében? Ugye egy politikai szakértő gondolom némileg emlékeztet egy sakkozóra, és állítólag jó sakkozó, ha nem is lát bele a másik fejébe, de megpróbál gondolkodni vele. A Putyin úgy gondolja, hogy több dolgot gondol, de az első legfontosabb, hogy az, a, az orosz biztonságra nagyon veszélyes, ha, ha Ukrajna gyakorlatilag a nyugat felé közeledik. Teljesen mindegy, hogy, hogy ez a NATO csatlakozással meg az EU csatlakozással történik, vagy pedig oly módon, amit te is említettél, hogy a, a NATO és az EU országok telerakják NATO fegyverekkel. Okay. Vagy és igaz, van a Putyinnak ebben? Hogy? Ebbe ez az érzete megcsalja a Putyint, vagy sem? Azt gondolom, hogy ö, abban az értelemben megcsalja, hogy egyébként Putin fejében az is benne van, hogy szeretné Ukrajnát visszafordítani Oroszország felé, és Oroszországot egy olyan integratív hát, országnak képzeli el, ami maga egy ilyen Oroszországi Európai Uniót, vagy Oroszországi Uniót, vagy, vagy posztszovjet Uniót hoz létre. Ma arról van szó, hogy ez lehetetlen, de lehetetlen? Hát nehezen, tehát én nehezen tudom elképzelni, hogy egy nemzet, amit, amit háborúval kínálnak meg, az az elkövetkezendő egy-két hát, évtizedben olyan lelkesen mondaná azt, hogy de jó, hogy mi az oroszokhoz tartozunk. Ne felejtsük el, hogy ez a háború az első olyan történelmi élménye a független ukrán társadalomnak, ami közös. Egyébként általában azt szoktuk mondani, hogy az ukránoknak nagyon rossz helyzete van, ezt egyébként halljuk is, mert nincs közös történelmük, Igen. nincs olyan közös történelmük, mint mondjuk nekünk, azért mert nagyon sok felé tartoztak, nagyon sok államhoz tartoztak. Most Putyin gyakorlatilag megteremti ezt a közös ö, emlékezetet, és azt gondolom, hogy ez nem lesz orosz barát. Ami azt jelenti, hogy eleve tévedett? Hát minden esetre nem ezzel az eszközzel kellett volna. Ugye van egy olyan vita, és itt valószínűleg a hallgatók között is sokan tudják, hogy, hogy, hogy most... Az érdekszférák azok, azok mennyire léteznek, vagy a befolyási övezetek mennyire léteznek, és én azt szoktam mondani, hogy a befolyási övezet és az érdekszféra az két különböző dolog. A befolyási övezet az valami olyasmi, amiben én belépek. Mi Kelet-Közép-Európában dönthettünk arról, hogy akarunk-e a NATO tagjai lenni, akarunk-e az Európai Unió tagjai lenni, illetve dönthetünk arról, hogy akarunk-e tovább az maradni, szavazunk, azt mondjuk, hogy igen, nem, stb. Ez azt gondolom, hogy ez alapvetően, ez a befolyási övezet. Az érdekszféra az, amikor a nagyhatalmak eldöntik rólunk, hogy hova a bánatba tartsunk. Tartozzunk. És ez azt jelenti, hogy meg se kérdeznek bennünket. Olyasmi, mint a Jalta, olyasmi, mint amit, amit mondjuk Moszkvában uh, Churchill és Tálin írt alá abba a kis ominózus kis sajt. hogy akkor 50 a 50%-a magyar, a, a, a, akkor a görög az, az, az 10-90. Tehát meg se kérdeznek. Most valami ilyesmit látok Ukrajna kapcsán, hiszen Ukrajna sorsát alapvetően az Egyesült Államok na jó mondjuk a NATO-val akarta volna letárgyalni, Hát... tud-e olyan pozíciót teremteni, mert az elmúlt időben talán Nemes Gábor, de nem vagyok benne, biztos említette ezt a jaltát és annak a felülírását, tehát el tud-e érni egy olyan új megállapodást Oroszország, ami ugyan nem pont olyan lesz, mint amilyet szeretett volna, de nem is olyan marad, mint amit a világ egyéb része eddig fent tudott tartani. Ha arra gondolsz, hogy ilyen szerződést el tud érni, remélem, hogy nem. Ez azt jelenti egyébként, hogy le tudja győzni Ukrajnát, meg, meg gyakorlatilag az orosz érdekszférába tartozónak is tudja teremteni, tehát úgy azt tudja mondani, hogy elfoglalom és, és megpróbálom megtartani, de abban bízom, hogy a nyugat ezt nem fogja tudomásul venni. Az ugye nagyon fontos, hogy Jaltát mind a két fél tudomásul vette. Tehát én abban bízom, hogy ez az egész ukrán kalandja Putyinnak alapvetően csupa-csupa veszteséget hoz Oroszországnak, és nem azért, és elsősorban azért gondolom, mert nem szeretném, ha visszatérnénk az érdekszféra politikához, és elsősorban azért nem szeretném, mert Európa számára, ahol én élek, ahol te is élsz, meg ahol mi élünk, Európa számára ez egy nagyon rossz történet. Te látnád egyébként azt, hogyha ez a státuszkó meginogna? Hogyan egy csomó helyen meginnok? Hát most a, a, úgy szoktuk mondani, hogy egy ilyen posztamerikai korszakban élünk, mondjuk 91-ben, amikor összeomlott a a, a, a bipoláris világrend, akkor jött egy ilyen amerikai hegemónia. Tehát az amerikaiak azt is mondták, hogy ez, ez tulajdonképpen az unipoláris világrend, itt Amerika az egyedüli győztes, ő határozza meg ezeket a dolgokat, és akkor ez az unipoláris világrend, tehát az amerikai mindenhatóság, ez kezdett erodálódni, erodálódott egyrészt szeptember 11-ével, ugye, amikor megtámadták Amerikát, amit elképzelhetetlen nek tartottunk, és elrodálódott tulajdonképpen 2008-tól a posztsovjet térségben is, ahol egyébként a Grúz háború volt az első olyan, a grúzok akkor ugye nagyon barátkoztak az amerikaiakkal, és ők is be akartak volna lépni a NATO-ba, ahol az oroszok azt mondták, hogy a -a, nem, és fegyveresen hát, rákényszerítettél a grúzokat, hogy integessenek egy bye-bye-t a, a, a NATO-nak, mi több, ott két kis részt Abá, Abáziát, illetve abháziát és, és déloszétiát el is vették, ugyanúgy, ahogy most a, a, a szakadárterületeket ilyen önálló köztársaságoknak ismerték el, ők tartják egyébként felnőket. Tehát én azt gondolom, hogy a 2008-as, a 2014-es, és a 2022-es események, tehát az ukrán háború, az gyakorlatilag annak a világrendnek a megkérdőjelezése, amit mi az elmúlt 30 évben ismertünk, amiben egyébként a hirdetés szintjén vagy szintjén, az volt, a, az, volt a, az álláspont, hogy nem lehet háborúval megváltoztatni a stácoskort. Um, meddig tarthat ez a háború? Hát azt gondolom, hogy hosszú ideig, hosszabb ideig, mint ahogy az oroszok számolnak rá, és ennek nagyon egyszerű oka van. Azt gondolom, hogy az oroszok Alulértékelték értékelték, vagy nagyon... Oké, okay, alul... de megáll... Azt, ezt értem, erről sokszor van szó, hogy a legkülönböző dolgokat rosszul értékeltek, de vajon elindulnak-e más irányba? Tehát mit lehet, Tehát, tudod, mint amikor az ember játszik a tengerparton a vízzel, és ilyen kis árkokat húz, és akkor arra folyik a víz. Muszáj e... nekik. Tudod olyat, nekik... tud hábor... olyat tenni ma Oroszország, aminek következtében ez a dolog mégiscsak egyszerre csak másféleképpen fog szöget ütni a fejedbe, mint eddig. Hát én azt gondolom, hogy még intenzíveben kell támadni az ukránokat, ha tetszik, ugye a választásuk, az, az kettős, vagy két lehetőségük van, vagy körbe fogják a nagyvárosokat kis kiéheztetik őket, vagy pedig azt mondják, hogy annyit bombázók és annyit rakétázok a nagyvárosokat, hogy a civil áldozatok számának növekedése a politikai vezetés lemondásra kényszerítse. Azt tárul el nekem, hogy tennap azt nyilatkoztat, hogy annak nyilvánvalóan olyan következményei lennének, már, mint az atomfegyver bevetésének, ami atomkonfliktushoz vezetne, ennyit nem ér meg semmi. Van egy latolgatás, meddig éri meg és meddig nem? Persze, hogy ne. Most az atomot hagyjuk ki. Hogy ne lenne? Hogy ne lenne latolgatás? Azért ö, ugye a, a veszteségek. Azok valahol jelentkeznek, tehát ha, ha mondjuk száz ember hal meg egy ilyen háborúba, az Oroszországba eladható. Hát ha tízezet, jó, azt te látod egyébként, nem. ahogy ezt egyébként naponta feldolgozza a vezérkar, vagy a Putyin emberei, vagy maga Putyin és maga, és ezek az emberek egyébként közösen latolgatnak, majd a döntést meghozza az elnök? Ezt nem látom, de tudom, hogy így van. Tehát, mert ez minden és látod, hogy mi minden van abban, ami alapján erősít, vagy változtat és csökkent? Hogyne. Hogyne. Hát azért azt ne felejtsük el, hogy Oroszország egy villámháborút akar. Tehát ez Oroszország... egyértelmű? Egyértelmű. Oroszország el akarta foglalni Kijevet, el, el akarta fogni, vagy mondjuk azt, hogy meg akarta ölni, minden esetleg ki akarta iktatni az Zelenszkijéket, és azt akarta, hogy egy új vezetés legyen. Most ezt Egyelőre nem nagyon éri el, az ellenszkék minden reggel bejelentkeznek, Kiev tartja magát, Kiev ráadásul, hogy mondjam, fegyvereket osztogatott, tehát ott nem csak a hadsereg, hanem a civileg. Márkul is említett Twitteren, és uh, uh, arról írnak, hogy elnyújtottan ugyan, de 60 kilométeres hadoszlop halad Kiev felé. Elképzelem se tudom. Ez azt jelenti, hogy további erőket vetnek be, és új erőket kell bevetni, eh, ahhoz képest, amire gondoltak. Azért ne felejtsük el, hogy olyan 190, majdnem 200 ezer ember, és ezzel együtt járó fegyverzet van. Ennek a kétharmadát már felhasználták valamilyen módon, és, és lehet, hogy további erőket kell bevetni, és ezt azért, hogy mondjam, ez azért megfontolásra késztetheti részben az orosz vezetés, most arról nem is beszélve, hogy azért a háborúnak van hatása az orosz társadalomra is. Hát azt halljuk, hogy, hogy a Rubel az inflálódik, halljuk azt, hogy, hogy nem lehet kivenni hát pénzt az automatából, azt látjuk, pontosabban tudunk, arról, hogy egy óriási hekker háború zajlik, amiben meglepetésre az orosz ellenes hekkerek most nagyon jól állnak, tehát lekapcsolják a, a Krem-nek a honlapját, lekapcsolják a a Védelmi Minisztériumnak a honlapján, gyakorlatilag az állami televízió honlapján a háború ellenes cikkeket jelentettek vírásokat jelentetnek meg. Tehát egy óriási nyomás van Oroszországból, és ebből az egészből valamit a politikusnak ki kell hozni. Két kérdésem van. Az egyik az, hogy vagyunk-e akkor olyan viszonyban, hogy a jövő héten folytathatjuk innen, Folytathatjuk természetesen A másik pedig az hogy Már tudom, hogy arról egy fél órán keresztül fogunk tudni beszélgetni, de annyi idő nem lesz, mert röviden fel kell hívnom első Lászlót De te vizionálod azt a státuszkót, illetve azt a helyzetet, ez két különböző dolog, ami majd akkor fog beállni, ha vége lesz a háborúnak Hogyne, igen, igen, van, van elképzelésem róla És az mi? Hát, az egy nagyon gyenge és veszélyes Ukrajna, amit tulajdonképpen senki nem ural. Tehát ami, a, ahol gyakorlatilag a, a maradék ellenállók, azok megpróbálják a, az orosz barát erőket írtani akár, akár terrorizmussal, vagy terroreszközökkel. Az beszéltél bűnözés. A, így van, bűnözés, fegyveres szervezetek, stb. stb. Oroszország. Egy, Oroszország? Oroszország, hát ha nagyon-nagyon rosszat, tehát ha nagyon... Milyen fekete vízióim vannak, akkor azt gondolom, hogy Oroszország létrehozhat egy, egy európai Csecsenföldet saját maga számára. Tehát megjelennek majd a, a, az ukrán terroristák, vagy az ukrán ellenállók, akik Oroszországban, ö, hogy mondjam, tevékenykednek, és újra-újra hát, merényleteket követnek el orosz politikusok, orosz katonák, orosz rendőrök, az orosz állam képviselőjelen. És a Kína-Amerika, helyzetre ez hosszú távon kihatással van. Tudna, a kínaiak nagyon nézik azt, hogy Amerika mit csinál, Amerika mit lép, mert a kínaiak is nagyon szeretnék megszerezni Tajvánt, és valószínűleg Tajvánt hasonló módon uh, ki lesz téve ilyen kínai hátkóstolgatásnak. Nagyon szépen köszönöm. Elő fogok kerülni a közeljövőben legkésőbb a jövő héten. Köszönöm, Péter. Sajnálom az apropot. Én is köszönöm a lehetőséget. Szervusz! Szia. Én a magam részéről azzal távolítom az egészet, hogy éjjel-nappal dolgozom, és kicsit úgy csinálok, mintha egy film lenne, miközben tudom, hogy nem film. Hogy önök hogyan csinálják, arról nagyjából majd egy hármilyed óra múlva fognak tudni beszélni, ha akarnak. Mint hogyha egy szappan opera lenne, és... Állandóan vágyom arra, hogy lássam a következő részt, ami egyébként bármennyire is furcsa. Adott esetben maga a kejfejancsi, nem tudom nézői és hallgatói füllel hallgatni a műsort, Engem lebirincsenek ezek a beszélgetések, ráadásul nem tudják, hogy Tálas Pétert én milyen régóta ismerem, és miközben nem vagyunk barátok, bár valamikor iszonyatosan sokat voltunk együtt, különböző kalandokba keverettünk akarva akaratlanul, és akkor évtizedekkel később jön egy orosz-ukrán konfliktus, és úgy hoz közel egy másik embert, ahogy az orosz-ukrán konfliktus nélkül ez sohasem következhetett volna be, csak Rékát tudom idézni, szeretsz, legalább annyira, mint a munkám. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Éppen arról folytattam monológot magamban, de mások előtt, hogy beszélgettem Tálas Péterrel, és hát Tálas Pétert én gyerekkorom óta ismerem, valamikor 19 vagy 20 éves koromban ismertem meg, és éveken keresztül a legkülönbözőbb dolgokat csináltuk együtt, és aztán évtizedekre elvesztettük egymást, és akkor hogy jön ahhoz az orosz-ukrán konfliktus, hogy az ember felelevenítse ezt a kapcsolatot, és erre mind-mind a munkám ad lehetőséget annak idején, amikor szerelmi bánatom volt, és nem találtam a helyem, és ilyen hosszú ideig volt, akkor fölmentem a Jánoshegyre, akkor Közel volt hozzá, annyira közel. Elloptam apám autóját, a zsiguliát. Fölmentem a Jánoshegyre, és akkor onnan egy ilyen mély világfájdalommal néztem a várost, és elképzeltem különböző ablakokat, olyan emberek ablakát, akikbe vagy szerelmes voltam, vagy valami konfliktus volt, és megpróbáltam belátni ezeken az ablakokon virtuálisan, persze, hogy ott vajon mit csinálnak ezek az emberek, hogy biztos ők is nagyon szomorúak, miatt, amiért én szomorú vagyok, és hát ez nyilvánvalóan nem volt így, de maga a Kejfe Jancsi, ami egyszerre Isten ajándéka és Isten átka, ez gyakorlatilag praktikusan meg tudja teremteni mindenféle János-hegyi kilátó nélkül. És itt le is viszem a hangsúlyt, és csak abban reménykedem, hogy miután már régóta ismerjük egymást, tökéletesen érted azt, amit mondok. Igen, értem. Tehát miközben adott esetben mások praktikus kérdéseket tesznek fel Tálas Péternek, én egész egyszerűen elkezdek vele beszélgetni, mint hogyha egyébként egy presszóban ülnénk, és előbb-utóbb, vagy nem, nem számítok arra, hogy azt mondja, hogy János Kám, én az Elsimonnal találkozom, és emiatt itt kell, hogy téged hagyjalak, hanem valamiért hagyja, hogy kérdezzek és válaszol. És egyébként most te vagy a következő Tálas Péter, aztán a következő lesz majd a következő Elsimon, nem is értem, hogy az emberek, akik szóba állnak velem velem, de ez egy permanens aha élményem, ez gyerekkorom óta így van. Hadd kezdjek valami békebeli témával, de eddig érthető voltam, ugye? Igen. Olvasom, hogy láttad a Székesfehérvári Balettszínház premié, tehát ugye a Székesfehérvári baletszínház járt el február 27-én, ami de nincs olyan nagyon messze, hogy kapos... Vasárnap este volt. Én meg vasárnap voltam Kaposváron, azt megelőzem meg a Vigszínházban, és beszélgettem a Berebessel, aki az élet és irodalomban nem pontosan abban a szellemben, mint ahogy én neki említettem. Nem ítélem meg, és nem ítélem el, de az elmúlt időben egy egészen másfajta közönséget látok, mint amilyen közönséghez én annak idején hozzá voltam szokva. Mármint a Big színházon? Nem, mindenhol. Tehát először is látok egy közönséget, amely permanensen telefonál. Tehát a, én az elmúlt a, a, időben... Hogy a telefonál. A igen, igen, igen. Tehát azt képzeld el, hogy Kaposváron én a szünetben, a Karamazov testvérek szünetében konfliktust vállalva mentem oda egy hölgyhöz, akinek azt mondtam... Megpróbáltam vele normálisan, tehát nem rátámadni, és nem ellenséget csinálni belőle. A második felvonásban már csak egyszer néztem meg a telefonját, addig gyakorlatilag megosztotta a figyelmét a Karamazov testvérek és a telefonja között, de ugyanez volt a Kenneth Branagh egyik filmje kapcsán a muziban de a teljes döbbenetemre a zeneakadémián is, ahol pedig eddig ez elképzelhetetlen volt. Tehát a népnevő hajlam az előjött belőle, ha jól értem, és felőtt emberek félmeheted arra, hogy nem így, nem így kívviselkedni a színházban. Tulajdonképpen szarok arra, hogy hogy illik viselkedni, ha engem zavar. Tehát, hogyha netán én csinálnám ugyanezt, és rám szólnának, valószínűleg én is rájön. Tehát először is azt se értem, hogy ezek az emberek ők nincsenek tisztában azzal, tehát, hogy nincsenek tisztában a... olyan mértékben nincsenek tisztában az emberek a magatartási szabályokkal, amit én korábban nem tapasztaltam. Tehát látom a művészek döbbenetét, amikor, tételszünet, Értem, amikor, a a... amikor tételszünetbe tapsolnak bele, ami korábban nem volt szokás, és ami egyébként egyértelműen azt mutatja, hogy fogalma nincs a hallgatónak, hogy hol a művége. A tételszünetekben Ízéve, éve, 20 éve, 30 éve, 40 éve is beletapsoltak, lehet, hogy kevesebben. De egyébként legalább egyszer, egyszer az átiskola énekorai ének során, vagy a gimnázium énekorai során el lehetne mondani azt, hogy nem élik tételszületbe beletapsolni. Nem Jö, csak de csak tudni az, kell, hogy az tételszület. Igen, igen, igen, de nem, nem csak arról vasz, hogy nem tudja, hanem azt sem tudja, hogy nem élik beletapsolni. Egyébként nem olyan bonyolult dolog, mert azt, még az átiskola történet, történetoráján is meg lehet tanulni, hogy... Néhány tételből áll. Igen, csak bennem felvetődik. Tal tal talán után... talán Vivardinál nem fog gondot okozni négy évszaknál. Ott, ott talán nem okoz gondot, mert azt tudják, hogy négy évszak van, és az valószínűleg négy tétel. Jó, csak az ember ezek után nem tudja, hogy ezek az emberek, ők miért járnak színházba, miért mennek moziba. Nem, miért nem De... járhatnának? Hát, inkább örülj nekik, hogy ők is színházba járnak és moziba járnak. Hát ott csak előrébb jutnak, mindenképpen előrébb Igen, csak. Ne legyünk ilyen akik... idén azt tanított, hogy egyszerre csak egy dolgot lehet csinálni, magyarul vagy a filmet nézem, vagy telefonálok. Hmm. Én most miközben veledbeszélgetek éppen aláírok. Hát az se lehet. Hát hogy ne lehetnek? Lehet, de ez egy olyan osztott figyelemhez vezet, ami egyértelműen jel azt jelenti, hogy előbb-utóbb vissza fogsz kérdezni. Hogy mondod? Ahogy mondom. <síthat> De volt olyan a Karamazov testvéreknél, aki egyébként nem telefonált, hanem rögzítette az előadás bizonyos pillanatait, mint amilyet egyébként rockkoncerteken szoktak. Kérdezem tőled, én most valami folyamat részese vagyok, és valójában egy mamut vagyok, aki ki fogok halni, mert hogy e felé vezet a világ? Nem, már kihaltásra, mi nem tudsz róla. Ja, Értem, hát akkor az oké. Akkor már csak a halotti, izé, ahogy nő a körmöm, halottként úgy beszélek. Tehát már nem vagyok, de még beszélek. Te ezt nem hát. tapasztalod, vagy nem tulajdonítasz neki jelentőséget? Hmm. Inkább azt mondom, hogy nem tudom, mit tenni jelene. Ülök a Kaposvári színházban, és azt hallgatom magam mögött, hogy miért ordít ez a színész. <laughs> Na mondjuk, az engem is a néha zavarni. Mert fél nem hangosan szólva tehát mondták Imre és társaik szerintem valahonnan az égből csodálkozó néznek arra, hogy mi lett a szín... szín... színész, beszéd az impadnak. Engem például azzal, amikor motyognak, nem lehet érteni semmit sem. És hogy szóvá tettem az egyik fiatal színésznek, azt mondta, hogy nem értem a mai világot, mert ma a közemben nyelvén és hangján kell megszólni az jó, de azért marha jó lenne, ha érteném, amit mond. De... Nem biztos, hogy a filészeten kéneket, de nem, mert valószínűleg nem a filemmel van baj. Nem azzal, hogy a kedves színész úr, az nem tudnak artikulálni. Vagy azt mondták neki, hogy valójában nem kell tudni normálisan artikulálni. Nem baj, hogyha háttal beszél, van. És az a zavarjon, hogyha a Pesti Színházban az annak Kareninán úgy nevetnek, mint hogyha a kabaréban lennének? Nem láttam ezt a rendezést, tehát nem tudom miatt. Mi volt az indoka? Nem tudom, ők úgy gondolták, hogy hát, most érted, most nem, nem készítettem felvételeket. Jó, a dolognak az a lényege, hogy te hasonló jelenséget, mint amiről én beszámolok, nem tapasztalsz. De igen. Vagy nem zavar? Nem, nem teszem szóvá. Ez fontos. miért nem teszed szóvá? Mert, gondolt, hogy... Mert olvastam, hogy a vatkacsáját, és azt gondolom, hogy felnőtt ember, másik felnőtt embernek az életében azt szóljon bele. Mert nem biztos, hogy azt az eredményt ilyen, amit el, el, el szeretném. Inkább hazamennél, ha nagyon szavar? Hát annyira nem szavar. Ráadásul én is függő vagyok, és emiatt úgy gondolkozom, hogy ne ítél, hogy ne ítéltes. Hát, És sokszor azt azzal veszem észre magamat, hogy, hogy nem kéne hozzányúlni a de és tudom, hogy nem kéne hozzányúlni, és mégis úgy vagyok, mint az alkoholista, hogy a fene ennél meg nem tudom letenni ezt a pohár. pedig elhatálasztani, hogy már nem iszom. Múzeumban. Hát, magyarul, magyarul csak azt akarom, azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy a telefon, az okos telefon pontosabban hihetetlen mértékű függőséget képes kialakítani. Külföldi múzeumokban kint van a tábla, hogy ne telefonálj, vagy ne használj a telefont. De a múzeumok, ahol ugye fényképezni se lehet. Hát um, van, ahol igen. Én mondjuk azt gondolom, hogy az nagyon jó, hogy a mobitelefon lehet fényképezni. Meg videó, a nemzeti múzeumban lehet fényképezni? Valamit igen, valamit nem. Mit nem? Hát például a palástot nem lehet fényképezni. De a vaku miatt? Egyáltalán nem lehet fényképezni, rendkívüli módon védi a National a palástot. Az egyik legértékesebb és legrégebbi műtárgyunk, ami a magyar -e valaki hogy... lefényképezni a palástot? Hát az igaz, hogy nincs is rá módja, tehát ugye az egész terem úgy van megoldva, a palás előtt egy nagyon speciális üvegborítás van. Tehát én nem tudom neked megmondani a fizikáját, meg a kémiáját, de hát nyilván megvan meg az oka az... A hogy helyi az szellem van, ezt? Az is, meg az is, hogy úgy megcsinálom a világítást, hogy elsőtétedik, ugye egy teljesen ablakmentes teremben van a koronázasi palást, elsőtétedik a terem, utána újra kivilágosít. tehát ez folyamatosan váltogatja egymást. Ha valaki lesz egy... Mesterséges fény sem érít, folyamatosan a... a, a ha elővenném a telefonomat, akkor a, a múzeumőrnek szemben veled a színházban kötelessége lenne rám szólni? Igen, bizonyos igen. Ahol nem a fényképet, mint igen, rá is szól. Tehát az iban olyan szituáció, ahol az emberre rá lehet szólni? Abszolút hát Hangosan beszélni lehet egy múzeumban? Szerintem minden gond nélkül lehet. Az ember érzékeli azt, hogy nem mindenki persze, nem is túl van túl közel valakihez, nem vagy túl hangos. Ezt persze nem mindig érzékel jól az ember. A múzeum... beszélgetni, beszélgetni lehet a múzeumban. Párt, mint a múzeum egy élőhely, nem is szabad úgy csinálni, hogy ne legyen az. Tehát a, a, nem, lehet a, a, tehát nem lehet úgy gondolkodni a múzeumban, én nem menne közösségi tér. Sőt, egyre inkább közösségi térként kell rá gondolni kellene, jelenek, pedig foglalkozások kellene, gyerekfoglalkozások kellene, kellene olyan dolgok, amiket kézbe lehet venni, meg lehet fogni, tapogatni, tehát műtagymásokatok kellenek ilyen célra? Muszáj, mert különben a közönségedet. Um, ugye minden múzeumnak, vagy egy valamit magára adó múzeumnak van arculata, vagy ha nincs arculata, azt is meg tudja úgy csinálni, hogy az legyen az arculata. Azt kérdezem tőled, hogy mit teszel annak érdekében, hogy az általad vezetett Nemzeti Múzeumnak legyen arculata. Hát Tétre e... vagyok főigazgató. Gyakorlatilag öt hónapja dolgozunk ezen, most el a végére. Tehát igazság szerint e... nagyon, komoly, nagyon komoly folyamaton vagyunk túl, és e... éppen tegnap hagytuk jól végleges logóváltozatunkat. Új új lesz, új arculatunk olyan ajándéktárgyaink. Nagyon, nagyon izgalmas dolog az, amit be fogunk mutatni a nagy közönségnek. Mit is. Egy erőteljes változás lesz. Nézzük néz, néz, néz figyelmet, részben az, hogy, hogy úgy, úgy tudjunk korszerűek lenni és korszerű üzeneteket megfogalmazni, hogy mindeközben semmit nem adunk fel a hagyományból, nem adunk fel semmit sem az alapfeladatunkból. Tehát, ha már az előbb a palástról beszéltünk, akkor nem titkolom, hogy a a palást lesz a központi elemünk és motivumunk, azt fog megjelenni az ajándéktárgyaink nagy és az, az, az jelenik meg uh, uh, a, a logunkban is, vagy az fog megjelenni az új logunkban is. Tehát igazság szerint uh, nagyon sokat tanulmányoztuk, nem csak én, meg a kommunikációs munkatársaim, meg egyébként valamennyi fék azótaértest vezetőt megszavaztattam a lóval kapcsolatban. Uh, nem csak uh, nem csak uh, uh, szóval vettük a világ nagymúzeumnak a logoit. minden, Mindenonnan, Ausztráliától, Japánon át. Nem van a hiba, hogy én most nem tudnám megmondani, hogy a mostani vagy az ezt megelőző nemzeti múzeumnak mi volt a logójában? Hát, uh, ez a másik dolog, amit végignéztünk, hogy gyakorlatilag a Nemzeti Múzeum megalakulásától napjainkig az összes logót, mert nem csak logót néztük végig, hanem bekijedtük a korábbi évtizedek logópályázatait is. De a muszaniban is... mi van? Hát most a Nemzeti Múzeumnap valójában a logója semmi más, csak körbefelé van az, hogy Magyar Nemzeti Múzeum. Logónak nem nevezném, én nem mondom azt, hogy nincsenek ilyen logók, mert, mert van, tehát a Louvre-nak a, Louv a logója semmi más, csak maga a felirat, a British Museumnak a logója semmi más, csak maga a felirat, uh -huh. de van, a, van ahol például a MET, ugye az, az csak annyi, hogy Dimet. És a... É, és a te vágyaid az, az, vagy a te vágyad az, hogy egyszerre lehessen odajutni nemzetközi térben, vagy csak itthon, hogy nemzeti múzeum az egyértelmű legyen, hogy mi az, mert hiszen egyébként Magyarországon egyértelmű, de vannak neked vágyaid a tekintetben, hát ha mettel nem is azonos módon, de hogy sokkal nagyobb mértékben legyen nyilvánvalóan, hogy mi a, nyilvánvalóan külföldön, hogy tudjanak arról, hogy mi a Magyar Nemzeti Múzeum? Hát az több mint vágy. Ez egy kötelesség. És ez elérhető? É, és rájárásul a pályázatonban vállalt, ö, ö, ö, vállalt ö, ö, dolog is. Hát, De ez ö... elérhető? Hát én szerintem igen. Lassan, szívós munkával, ö, kitartással, tudatos kapcsolatépítéssel, igen, elérhető. Szerinted egyébként ma az szép művészetű... nem, olyan, nem olyan rossz a helyzet, hogyha magát a múzeumi világot nézed meg. Ha nagy közönséget egyébként feltétli, akkor sem. Tegnap kaptam meg a kollégáktól az első olyan uh, kutatásunknak az eredményét, ami uh, úgy tűnt, a számos vizsgálat, hogy honnan jöttek be a, a, a nemzeti Hát uh, Egy észak-koreai látogatunk is volt ott. Félelmezem, hogy, <gül> Félelmezem, hogy, hogy uh, valójában csak valaki provokálta a kollégáimat, és azt diktálta be, hogy ő észak-koreából jött. <gül> de, de lehet, hogy tévedek. De az irányítő szamból derült ki, vagy akkor ez az országoknál Nem, más hát a, a, a külföldi országot kérdeztünk, hogy melyik országból érkeztek Egyszer azt gondolod, a, a hogy újziránydon a balástot látva az fogják mondani, egy nemzeti múzeum? Azért azt gondolom, hogy a változózólandi polgárnak nem, nem lesz. Nem, nem fog ez eszébe jutni. Azt kérdezem tőled, hogy van-e a Nemzeti Múzeumnak profilja? Hogyne? Hát egyértelmű, hát csak alapítói iratban profilja van természetesen. Jó, én nem olvasom a Nemzeti Múzeum alapítói tehát Mi a Nemzeti Múzeum profilja? A Magyar Nemzeti Múzeum a magyar történelme kapcsolatos legfontosabb tárgyanyagokat gyűjti, és dokumentumokat gyűjti. Oké, okay. Laci, a, mi, Magyarul... vagy, mi az, amire te azt mondod, én elmegyek, és azt mondom, mint potenciális kurátor, hogy én egy ilyen kiállítást szeretnék. Mi az, amire te azt mondod, hogy jó ötlet, nem a Nemzeti Múzeum profil? E, igazság szerint... Én próbálom ezeket a határokat, ezeket a kereteket feszeketni és tágítani. Részben azért, mert vannak történelmi előzményei. Tehát a Magyar Múzum intézményrendszerben számos múzeum úgy jött létre, hogy a Nemzeti Múzeumból vár ki, vagy a Nemzeti Múzeumnak az anyagát vette át. Tehát a Nemzeti Galéliának a, a... Nemzeti anyagainak egy jelentős része a Nemzeti Múzeumból került oda. Akkor, amikor úgy döntött a... a kultúrpolitika a, kultúr a hogy hogy a Nemzeti Múzomban csak a történeti festészeti anyagokat fogjuk gyűjteni, de mondjuk tájképek, csendéletek, később mind átkerültek valahogy. Az mesélted? Igen, átkerültek a Nemzeti Galériában. Az egyiptomi anyag átkerült a Nemzeti mozomban. A természeti Múzom önállóvá vált, amiben nem biztos, hogy jó egyébként. Tehát azért olyan át kellene gondolni struktúrálisan, finanszírozási szempontból az egész Magyar Múzomintézmény, de különösen a félvárosit. Tehát vannak olyan múzeumok, amiket szólvattak, Lász Ciszti-Nemzeti Galéria, és vannak olyan, olyan múzeumok, amelyek amelyek beolvattak nagy múzeumban, például az Orvostöntöntönteti beolvatt Nemzeti Múzeumban. Tehát, tehát azért van, van itt van itt mit átgondolni. Oké, okay, de bennem van-e a hiba, hogy amikor én tegnap e, kerestem egyébként a Nemzeti Múzeum e, e, hollapján a hírt, de ott nem találtam, e, pedig holnap után nyílik, ha minden igaz, e, Hidekurti kiállítás, és amikor az ezzel kapcsolatos hírt e, én... Meglepődtél. E, Tudtam, hogy erre van az a kérdésed. Meglepődtem, Látszik. igen. Ö, a Facebook oldalunkon fent van, van a hír, hogy nem sütöttük, így, A hideg kutik jelítást, ajánlom akkor figyelme, hogy is meg a rádióolgató, nem kicsit Nemteti Múzeum, mind az Instagram oldalát, mind a Facebook oldalát. Na, a, mert sok érdekes információhoz lehet hozzájutni. Szóval a, a, ha úgy nézzük, hogy, hogy a sporttörténelem a, és a sporttal kapcsolatos dokumentumoknak meg tárgyalményeknek a gyűjtése nem tartozik elsődlegesen a dofilumba, akkor igen, meglepő lehet az a döntés, hogy a Nemteti Múzeumban Hidegkuti elmékkertest rendezünk, száz éve született Hidegkuti Nándor, a nagy magyar fotbalista, 20 éve halt meg. Én ugyanakkor úgy tekintek erre a kérdésre, és főleg, főleg annak kapcsán, hogy folyamatosan gondolkozunk azon, hogy mi legyen az új állandókiállításunkban, hogy a magyar történelem az nem pusztán csak a politikusokkal kapcsolatos a dolgokkal szóljon. Nem politika történet csupán, hanem életmódtörténet, tudománytörténet, sporttörténet, és mint hogy a sport önmagában rendkívül erősen meghatározza az identitásunkat, vagy alakítja az identitásunkat, ezért azt gondolom, hogy, hogy, hogy a magyar sporttörténelem jelentős dolgaira, eseményeire, időszakaira, és oda kell figyelnünk. Tehát én nem azt mondom, hogy ez a Nemzeti Múzeum fő profilja, de hogy a Nemzeti Múzeumban adott esetben ilyen kezdeményezéseknek, ami nem tőlünk, hanem az MTK-tól, ilyen kezdeményezéseknek érdemes, érdemes helyet adnunk. És ráadásul benne van az a lehetőség is, hogy túl azon, hogy adalék ahhoz, hogy miképpen kell egy újjelendezést berendezni, vagy megrendezni, benne van az a lehetőség is, hogy jönnek a csalogatunkban, nem széti egyébként nem járnak a nemzetimusombat. Itt mert a sajtótán is elmondtam, hogy várjuk a fiatal sportolókat, fotball akadémistákat. Jöjjön Ki a el. kurátor ennek a kiállítása? Bak André, a kollégálunk hálította össze azokból az anyagokból, amely anyagokat, amely anyagokat, anyagokat részben az MTK, nagyobb rész pedig a Puskás Intézet bocsátott rendelkezésünkre, azért a Puskás Intézet, mert a Puskás Intézet a a teljes olyan csapattal kapcsolatos, kapcsolatosan dokumentumok dokumentumokat gyűjti, és a hidegkutik vagy a, a, a jó része is hozzájuk került. Hát kérdezek valami praktikusod, aki ezt majd meg akarja nézni, az csak erre vált jegyet, vagy egy olyan jegyet fog váltani, amivel más kiállítást is megnézhet? Olyan jegyet fog váltani, amivel más kiállítást is megnézhet. Ennek, különösen az az oka, hogy a kupola lesz a kiállítás, tehát nem egy klasszikus kiállító terünkben. Uh -huh. Ennek több oka is van, egyrészt azért, mert a terek, Jelen pillanatban foglaltam, uh -huh. meg az is azokkal, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy jelezzük azt. E, hogy, hogy mint a jártam a kormányzati kormányzati kormányzati múzeumban kormányzati múzeumban kormányzati múzeumban nálad, maga a kupolaterem egyébként már csak egyen látogatható, tehát a kupolaterem az nem, nem olyan. Tehát, oda, tehát akkor létezik, hogy valaki ezt megnézi és kimegy, és nem is megy be. Tehát, hogy először csak behívod a, a látogatót, de. Nem, nem, nem, ez az emeletem van, tehát nem, oda csak jegyel tudsz menni, nem tudsz jegynikbe menni. Ide most egy pontos veszőt raktam. Azt kérdezem tőled, hogy más okból, más módon néha nem olyan nagyon ritkán előkerül, hogy vajon Magyarországon az életünk mennyiben ideologisztikus, és ha ideologisztikus, akkor annak van-e valami oka? Igen. Neked erről van véleményed, hogy miért ideologisztikus? Mit értünk az alatt, hogy ideologisztik Hát, hogy vannak olyan viszonyulásaink a hétköznapi életet illetően, amelyek olyan struktúrákat érintenek, amilyen struktúrákat egyébként az ember a hétköznapi életben nem szokott érinteni, mert azokat kvázi evidenciának veszi, és nem gondolja, hogy ezek úgy változnak, mint a szélirány, vagy az időjárás. Ugye ez arra vonatkozik, Mandiner, Elsimó László három évtized után még mindig velünk él a kommunizmus. Ja, kérem szépen, az a terörházában elhangzott konferenciának a, Igen. a a konferenciáról szóló cikk, amiben a kerekasztalbeszélgetésünket beszélgetésünket idézték, többé kevésbé egyébként jól leírva, amiket elmondtam, nem mindent írtak le, amit elhangzott, de amiket kiemelt a szerző, nyilvánvalóan neki ez volt fontos azok közül, amiket én elmondtam azok tulajdonképpen úgy sem tudtak el, hogy a cikkben le leírja. Ha tőle megkérdeznék, hogy de megkérdezhetem majd, lesz még egy beszélgetés az emberektől, hogy egyébként három évtized után mennyiben él még velünk a kommunizmus? Fogalmam nincs, hogy mire fognak reagálni, ha egyáltalán reagálnak hozzátéve. Hogy ha... A lányomat, vagy a lányom barátnőit megkérdeznék, hát ők nem is tudnának írt el, hova nyúlni, hiszen ők nem is értelme. A vélány, mert ez ugyanígy lennének. Én egyébként nem véltem arról beszéltem. A, a, ar arról beszéltem, hogy a kommunizmusnak milyen olyan következménye vannak, amelyek kitörhetetlenek, és amelyek egy alatt nem változtathatóak meg, mint egyébként megváltoztatható az alkot, meg megváltoztatható volt. A politikai berendezkedés lehetett az egy párt rendszerből viszonylag rövid folyamat révén elérni az, hogy több párt rendszer legyen, és demokratikus parlamenti választásokon nyerjen feladalmazást a kormányzásra az a politikai akire legtöbben szavaznak. Tehát, ezek megváltozhatóak voltak, de én arról beszéltem, hogy mi az, ami miatt felünk ír a szocializmus. Például milyen olyan pusztításokat vitt végbe az emberek életébe, amik, amik, amik tulajdonképpen észrevétlenek. Am amelyek amelyek nagyon-nagyon nehezen megváltozhatók. Vágva, hogy például, Ergely, a, erről viszonylag akkor említenél ilyet? Igen, például a civil világban, hogy hogyan sikerült a, a, a, a civil világot tönketenni a szocializmusban, és a velejáró öntevékeny polgári attitűdöt is és eltörölni, és hogy miért van az, és ennek egyenes következménye az, hogy a napjainkban... A civil szervezetek 99%-a csak az állam emlőjén e, csüngve tud, e, tudja elképzelni a maga finanszírozását és a működését. És ez pártsemleges dolog. Ez egy mentalitásbeli kérdés. Hát miközben a két világháború közötti Magyarországon rendkívül sok olyan civil szervezet létezett, amely mögött valódi civil akarat volt, illetve nem pusztán csak a civil akarat volt mögötte valódi, hanem, hanem a működtetéséhez a civil szervezetek tagjai tették hozzá a finanszírozási hátteret. Amivel nem azt állítom, hogy ne lett volna a kétféle között időszakban politikailag motivált, vagy a politika segítségével létrehozott civil szervezőt, vagy akár civil szervezeti rendszer, de minden esetre azt állítom, hogy az akkori civil szervezetek legyen szó olvasókörről, legyen szó múzeuméletről, legyen szó a kalotról, vagy a kalászról, tehát akár egyházi civil szerzetekről is, hogy ezek bizony azért működtek, mert az emberek, akik benne voltak, azok áldoztak rá időtöne, ebben neked sok szempontból igazad van, de hogyha most azt nézzük itt az ukrán válság kapcsán, hogy a legkülönböző... Hát mondják még példát, jó? Mert csak egy példa, mondok egy másik példát. A Metszernatúrának a Kultusmentszentolának a teljes eltűnése. Tehát az, amiről én mindig beszélek, hogy legyen a, a kultúra támogatása újra porgáli erény, ezt, ezt a szocializmus ölte ki belőlünk. Tehát egyszerűen az emberek a saját pénzükből, még a leggazdagabbak, a legtehetősebbek sem akarnak a kultúrára áldozni. Miközben a két világháború időszakban a rendkívül színes gazdag magyar kulturális életet, azt kevésbé tasszotta föl az állam, mint a civil szektor. Mindig elmondom, hogy a legrangosabb irodalmi díj, a Balongáltön az egy magándíj volt, egy magánember felajánlásából jött létre. És még sorra nem de tovább. De most egy okra. magánember újította meg föl. Igen, de az egy egészen más mentalitás, hogy, hogy egy író, Kukorelli ember kezdeményezésére rétjén az új Balongáltön amely mögött nincsen az a forrás, ami ott volt az eredeti Bahongártemény mögött. Tehát valójában jelentős támogatásnak kellett volna csatlakozni a mögé, de igazság szerint akkor már nem volt kell volna alapítani, hanem xy t de hát ugye volna. ez egyenesen elvezet, hogy vajon minden vonatkozásban jól működik-e az állami mecenatúra. Hát nyilvánvalóan ez egy nagyon messze levezető kérdés. És Mondok még egy más, dolog, amikor az ukrán válságról beszéltem csak egy másodperc, azt csak azért mondtam el, a Facebookot nézed, és azt nézed, hogy egyébként akár állami, akár nem állami oldalról feltüntetve a segítését az ukrán menekülteknek ki mindenki sorolnak föl, ott állami szervezetek mellett olyan mennyiségű karitatív szervezet jelenik meg, egyházi és civil, ami azt mutatja, hogy ezek léteznek, csak ezeknek a jó értelmében, jó értelmében vett propagálása, hiszen e, itt most egy háború kapcsán van erről szó, e, akkor kerül ez elő, hiszen egyébként a civil, szervezetnek, a civil szervezeteknek ma a megítélése politikai jogból meglehetősen diszonás. Jó, hát, nézd az ukrán helyzettel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy, hogy ebben az országban nagyon sok remek ember él, nagyon sok kiváló szervezet van, egyházi közösség, barátság, akik egy ilyen humanitáris katasztrófa során, mert ugye a háborúnak az is a következménye sajnos, tehát ennek a tragédiának, ami zajlik a szomszédunkban, van. ilyen humanitáris katasztrófa során azonnal lépnek, azonnal felajánlanak pénz, paripát, fegyvert, munkát, és a többit. Nem, nem, nem is feltétlenül kérdezik meg, én pontnának beszélgettem a református óvodánk vezetőivel, hogy, hogy, hogy hát gondoljuk már át, hogy nem biztos, hogy élelmet kéne gyűjteni, mert Ugye tudom az ottani kormánymegbizottól, aki szervezi a menekülteknek az ellátását, hogy, hogy bőven van étel, tehát hogy nem, nem biztos, hogy ételre van szükség. De például, furcsa lesz, amit mondott nincsen telefontöltő. Fölvásárolták már a környékben az összes telefontöltőt, mert akik átjönnek menekültként, hogy most már nagyon sok ember jött át, azoknak, én nem tudom, hogy más se ott az áramhálózat, vagy mi az oka, de nem működik, egy csomó telefontöltő, telefontöltő hiány van elosztó, hosszabbító hiány van. Tehát ilyen, ilyen dolgokra nagy szükség van. Nem biztos, hogy mindenkinek konzervet kell küldenie, meg, meg ételt kell küldenie. amit Ami mögött persze óriási nagy jó szándék van. Kihetetlen jó, sok jó érzési ember mozdult meg, és ez, ez az embert büszkeséggel tölti el, de azért néha meg kell kérdezni, hogy mire van szükség. Igen, csak én arról beszélek, hogy a civil szervezeteknek a létezés okán arról beszél, hogy ez mennyiben köthető a múlthoz, illetőleg a jelenrendszernek milyen a civil szervezetekhez való viszonya a tekintettel arra, hogy abban olyan politikai tartalmat vélnek, vagy találnak felfedezni, amely egyébként immanensen azokhoz a szervezetekhez nem mindig tartozik, ez már nem a múltnak, hanem a jelennek a része. Igen. A bármintői szociálizmusról még egy gondolat, tehát azért, ami el eltörőhetetlen lesz, az az épített a okozott változás. Tehát a kádárkockák világa, a szét elpusztított tiszta falusi utcaképeknek a, a, a hiánya, a lakótelepeknek a... a, a de akkor te, te, kintem, a a te most tömegével beszélsz dolgokra, és ez elvitathatatlan. De ha azt kérdezem tőled némi malíciával, vagy némi malícia nélkül, vagy ezt az egészet törölve, hogy vajon azok a házbontások, amelyek egyenként megszokták rázni e, a kerületi e, állagóvó civileket, e, másokat is, e, azok vajon egyenként nem ilyen tömeges mértékben indokolhatók-e, akkor az téged elgondolkod. Hát nézd, én magam ebben a kérdésben sokáig szereplő is voltam, amikor a válfelúj testvérségi kormánybiztos voltam, és nekem komoly vitáink zajlottak például a teherelosztó épületével kapcsolatban. Én nagyon-nagyon régóta figyelemmel követem, vagy, vagy keresem azokat az emblematikus épületeket a teljes szovjet dolgban. Van egy nagyon jó Instagram oldal körül, amit követek, ami kifejezetten a a volt szovjet tagköztársaság, illetve a kelet-európai szocialista országoknak az olyan építészetével foglalkozik, amelyek amelyek emblematikus ö, épületeket hoztak létre, és amelyek az építészeti formanyelve nyelve sajátságosan ö, egyedi, és mégis a szocializmushoz köthető. tehát nagyon sok érték jött létre, nagyon sok izgalmas épület létre. Én ezt nem vitatom el, de hogy minden szocializmus időszakában a született épület, védelemre szorulna, azt, azt nagyon erősen nagyon erősen vitatom, és az, az hogy egyébként volt egy olyan építés klikk, amely, amely mind a mai napig összezár, és amely bizonyos szempontból ízlés diktatúrát is megvalósított a kommunizmusban, ebből nem következik az, hogy egyébként Virág Csabának a teherosztuló épületét azt védetni kellene nyilvánítani biztos jobb volt az, az épület, mint a van a amely szintén az önnevéhez kötődik, de én az, vagy, a, vagy mint a Magyar Tejvédő a retteletes épülete a Tabánon, tehát azért e, szerintem vagyunk egy pár akik a Tabánon inkább néznék a régi Tabánt, mint a, a, a kis e, házaktól, hangulatos épületektől e, megfosztott, lecsupaszított e, e, és az NT-nek az kocsmány üvegpalotájával elrőlított e, Tabánt, Hát én ezt azt gondolom, hogy, hogy igenis legitim kérdés Egy arról beszélhetek, hogy utolsz... az épületek, közül van, ami lebontható, újépíthető, illetve vannak éppetek, amelyek igenis rekonstruálhatók. Egy utolsó kérdést engedjél meg, nem tudom nem föltenni, és ehhez nyilvánvaló, hogy a Mandiner szerzője jelentősen hozzájárul, um... Van benne valami fura, valami kicsit vicces, kicsit szomorú, komoly felelősségünk van abban, hogy a szükséges munkát nem végeztük el. Figyelmeztetett Elsimolás, aki személyes példáját megoszva mondta el, hogy ha bár sokat írt a témáról, és maga is rengeteg alkalma járt a terrorházában, gyermekeit mégis elmulasztotta elhozni ide. Laci, ez Ezt nem, nem... De ez nem mulasztás? Nem tudom, én, én, én mulasztásként élem meg. Uh, hogy jó pár helyre, el volna vinni a gyerekeimet, nem vittem el, vagy még nem vittem el. A, úgyhogy ezt, ez, ez, ez, ez, ez, ez nem, az ugyanolyan mulasztás nem tudja azt mondani, hogy úgy, úgy nem vettem volna fel a gyerekeimet, hogy nem, járok, nem járnak színházba. Hál' sokat járnak színházba a gyerekeim. Uh, úgyhogy úgy, bizonyos területeken nem mondhatom azt, hogy, hogy jelentősek a mulasztásaim. A bizonyos területeken igen. Az én értékrendben, hozzátartozik tartozik az, hogy az országban bizonyos intézményeket, múzeumokat megnézzünk, és a terrorháza az, az ebből kimaradt, miközben én nagyon sok szó voltam a terrorházában. De ez mulasztás, biztos? Könyörgöm, hát biztos, hogyha sportoljongó lennék, akkor, akkor azt mondanám, hogy, hogy óriási nagy hogy nem vittem el a fiaimat focimeccsre, de egyrészt nincsenek fiaim, csak lányaim, másrészt magam sem nagyon járok a foci Köszönöm a részvételt, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Szia. Elsimo Lászlót, a Nemzeti Múzeum főigazgatóját hallottak. Halló. Jó reggelt az. Köszönöm a rendelkezésre állást, aztán e, ugye tegnap arról váltottunk egymással a szót, hogy nagy nehezen, de rá tudtam arra venni, hogy kötélnek álljon, de ahogy láttam, ez azért másnak is sikerült, hiszen most már azt is tudom, hogy milyen monoklia van, hiszen volt az RTL híradójában is. Igen, tehát jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát annyiban volt nehéz rávennie ugye erre a mai interjúra, hogy azt gondolom, hogy Viktor méltatlan és szomorú, hogy 2022-ben ilyen témák kapcsán kell beszélnünk, és nem az rendjelt, a Egysebemanyarországnak a eredményeiről, illetve a, a, az én akár privát Pest megyehídben kifejzett kifejz abszolút, ebben teljesen a... igaza van. Annyira, hogy én, aki megnéztem, egész véletlen láttam ezt a híradó részletet, mert nem nézek naponta a RTL híradót, mint egy más híradó se feltétlenül, Ukrajna most jobban leköt. Uh, ab, abban az összeállításban például egyáltalán nem szerepelt az, amit meg úr tegnap elmesélt nekem az ön tevékenységével kapcsolatban, ami aztán vagy igaz, vagy nem, de aki például összehasonlítja a kejfejancsiban elhangzottakat az RTL klub híradójával, amely nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan megfelelő rész aláhúzandó sokkal kisebb teret szentelt ennek, de azért közben szentelt teret ennek a konfliktusnak, az egészen más gondol arról, mint ami a kettejük közötti konfliktus, és ezen már az ember elgondolkodik hozzáté hogyha nincs ott az index, eh, amely ezt megírta, akkor egyáltalán eh, mi történik, hiszen akkor is megtörténik ez az esemény, mégsem kapott volna eh, Magyarországon világhírt. Hát abszolút így van, illetve hogyha megnézzük azt, hogy alapvetően a, a támadó személynek a, a végig stand tulajdonképpen a, a Fidesz propaganda médiáján keresztül, tehát itt most említette az indexet, de azért, itt beszélhetünk az oligóról, a magyar nemzetről, az esti híradóról, illetve a hírtévéről, ahol már olyanokat állít, hogy itt én mentelmi jogomra, tehát nem létező mentelmi jogomra hivatkozva a rendőrsége a én irányomban semmit nem tud meglépni, ami egy teljes nonsens, hisz, hisz én egy országgyűlési képviselő jelölt vagyok, én egy civil jelölt vagyok, egyetlen pártnak nem vagyok a tagja, természetesen semmiféle mentelmi joggal nem rendelkezem, tehát meg nem is lenne rá okom, Tehát én pont az a képviselő jelölt vagyok, akinek a programjában az szerepel, hogy a mentelmi jog visszavonásra kerüljön, mert én nem tartom etikusnak ezt a, a, a, a meglévő jogosultságát a képviselőknek. De hogyha belemegyünk egy picit, akkor szeretném tényleg először és utoljára ezt a, a, a, a témát kivesézni, hogy miről is van szó és hogyha van közbe kérdés, akkor nyugodtan tegye föl. Tehát alapvetően ugye az úgy néz ki, hogy az elmúlt másfél évben engem a különböző pártok kerestek meg, nem én kerestem meg a pártokat, de mint ahogy elhangzott az ön műsorában, és próbáltak az a kapcsolatban, hogy induljak el a 2000. Jó, akkor itt árulja el nekem, hogy ön az előéletét, a szó jó értelműben vett előéletét, illetően hogyan vált úgy vonzóvá, hogy megkeresték önt a pártok. Valószínűleg a előzménye ennek az, hogy 2017-18-ban mi csináltunk egy civil szervezetet, ez az Ülőte vagy Egyesület, és a 2019-es önkormányzati választáson. Igen, neve az Egyesületnek, elnézést nem értettem pontosan. A Ülőte vagy, Aha, Ülőte egy Egyesület. És ennek a, a, az Egyesületnek ugye az alapítójaként a 2019-es önkormányzati választáson tulajdonképp hát egyharmad arányban, tehát tulajdonképpen kétharmad, egyharmad arányban megvertük a Fideszt, csak sajnos a különböző áll civil szervezetek kapcsán mégis ők kerültek ugye, többségbe a képviselőtestületbe, de saját programmal indultunk, saját képviselőkkel, minden körületbe uh -huh. saját médiával rendelkeztünk, és alapvetően a pártoktól egy összellenzéki összefogás volt mögöttünk, egyetlen egy dolgot kértünk, hogy, hogy, hogy eggedjenek minket dolgozni, és, és megkaptuk a logókat, kivéve eh, akkor még a DK-tól, mert eh, akkor is volt szerepe eh, itt a különböző eh, helyi, eh, talán még ennek az érintett eh, támadónak is abban, hogy a, a DK más platforma szerezte volna helyezni eh, ezt a dolgot, de végül is eh, olyan korrát megállapodás született, hogy nem indítottak ellenjelöltet, így alapvetően mégiscsak eh, egységben tud, tudtunk indulni. És az ott elért eredmény alapján gondolták szerintem azt a pártok, hogy nem feltétlenül ijedünk meg az árnyékot. Oké, okay, akkor ezt a, a gondolatjeletbe bezártuk, se... tehát igen? Igen, tehát ezt követően ugye, miután ez megtörtént, a, a, és be, hivatalosan bejelentésre kerültem, hogy az előválasztáson elindulok, e, akkor onnantól kezdődött tulajdonképpen a, a, az, a, az a műsor sajnos, az a nyolc hónapja tartó folyamatos lejáratás minden szinten, minden településen a, a, a térségben, amit ugye a támadó és, és tényleg egy-két társa művel. Ez a választók megtévesztésétől... A motiválja? Én azt gondolom, és azt ugye szeretném nyomatékosítani, és sajnálom, hogy a, a FTE klubos interjúból kimaradt, hogy egyetlen egy igazi motivációja van, hogy itt nem ellenzékiek között történt pármiféle konfliktus. Ez egy fideszes provokatőr, ez egy fideszes provokáció, aminek az indítatása semmi más. De önnek erre van bizonyítéka? A fideszes országgyűlési képviselője, Szűcs Lajos teljes mértékben látja azokat a számokat, és érzékeli, hogy nem találnak rajta, mint civil fogást, és próbálták a szokásos módszerekkel... De erre van valamilyen közvetett vagy közvetlen Az erre az összefüggésre, hogy a... a... Ő... Annál több bizonyíték talán nem is kell, hogy az elmúlt hónapokból, hogyha ő egy valóban ellenzéki érzelmű és fontosnak tartaná az Egységben Magyarország összefogásnak az értékeit, akkor mindenféle platformokon nem egyeztetne nyilvánosan is fideszes képviselőkkel a térségben, és már ott is nem egy esetben hangzott el, hogy milyen mértékben és hogy kellene, engem valamilyen módon megállítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez az alap kiindulási pont, hát illetve az, ami valószínűleg a kiváltóka lehetett ennek a szerintem aljas és egyértelműen előre megtervezett támadásnak, hisz egy-két nappal előtte most fogom pont módosítani majd a a a, a rendőrségen, hisz nyilvánosságra került egy olyan dokumentum, ami alapján ő ezt már előre tervezte. És, az, és, az, és lehet tudni, nyilván... hogy ez mi csoda, vagy ez most még titok? Egy, egy Facebook hozzászólás, szintén az említett, ö, ö, ö, ö, akár személyekkel karöltve, hogy ő ezen a vasárnapi rendezvényen ö, aktivizálni fogja magát. Korábban, korábban, tehát nem is ismerték, mondjuk a másfél éve, ha mondom, hogy van egy HI nevezetű, vagy monogramú valaki, akkor fogalma nem lett volna, hogy ez kicsoda? Természetesen nem. És egyébként, ha az előválasztáson egy másik szer. Hányan indultak az előválasztáson? Kettő jelölt volt. Ha másik nyert volna, akkor ő kapta volna azt, amit most ön kapott? Ez egy nagyon jó kérdés. Itt a számok azt mutatták... Ugyanilyen hogy... számai lettek volna? Akkor valószínűsíti? Ugye, ugye a haval kezdődő mondatoknak nem igazabban. tudom, hogy mennyi van... Én azt látom, hogy a számok akkor azt mutatnak, hogy, hogy fölényesen, és valóban a kétharmaddal sikerült is tulajdonképpen az előválasztást megnyernem. Hogyha mégis a másik előtt fut be hasonló eredménnyel, akkor el tudom képzelni, hogy az ő irányába is megtörténik ez, hisz itt egy cél van, hogy, hogy, hogy a, a, a helyi Fidesz pár sajnos az ellenzéknél még formálisan meglévő, de természetesen a kizárását kezdeményező, és ez meg is fog történni, a, a, a, az említett támadó az, az, az kikerül az ellenzéknek a, a, a, a tagságába. Ő egyébként már amennyit tud róla, korábban is egy gyenge láncem volt, tehát könnyű volt megtalálni őt a Fidesznek, a télen megtalálta? Hát az, hogy tényleg megtalálta, az én azt gondolom, hogy mert ténykérdés, hisz lehet, hogy ez volt a kiváltó ezen a rendezvényen, amikor ugye hónapokkal ezelőtt ugye egyértelművé vált, hogy ő a gyáli különböző beszerzésekből ugye jelvezetése fideszes, és a gyál különböző beszerzéseiből ő alvállalkozóként elég komolyan jelen van, és elég komoly bevételei származnak ebből. Tehát én az anyagi függést, illetve ki tudja mást is sejteni a háttérbe, tehát anyagi érdeke is, hogy ez a vezetésben maradja. Árulja már el nekem, hogy korábban, még mielőtt ez a rettenet vasárnap bekövetkezett volna önök között, hogyan működött ez a haddelhad? Hát nagyon nehéz, méltosak. Ők valaha is múgy, találkoztak, vagy, vagy milyen fronton folyt ez? Több, több, több, több, több találkozó volt, hisz minden egyes rendezvényen ezt a provokációt kellett De ő rendszeresen megjelent? Természetesen. Sőt, hát erre azt tudom mondani, hogy egyértelmű hivatalos dokumentumok vannak azzal kapcsolatban, hogy az előválasztáson olyan minőségű a produkciót tett le az asztalra, ami alapján a Országos Előválasztási Bizottság folyamatosan azzal foglalkozott, hogy ez az ember tulajdonképpen e, e, e, tovább e, ne a, a feladatait. Mi tehát, volt a célja már azt követően, hogy ő nyert? Hát ugye az előválasztást említettem, tehát akkor még nem nyertem. Okay, Oké, de utána. A célja, hogy az előválasztást okay, hát onnantól kezdve meg bármilyen mértékben növelni szűcsre az esélyei amiről ön azt mondja, hogy inkább az ellenkezőjét érte el, mint azt, amit csinált. Mint amiért ezt megtette. Hát ezt, ezt április harmadikán majd a választáson egybekötve a szülinapommal, ugye mert aznap születtem, tehát én azt gondolom, akkor kiderül, de, de én nagyon remélem, hogy ez, ez a polgárok számára is visszataszító, és, és, és pont azt az irányt képviseli, hogy hogy, hogy, hogy végre vegyük már észre, hogy tanulnunk kellene. Oké, Akár Isten Malmai lassan műrülnek elnézést, hogyha én most olyasmit mondok, ami blasfémia, de azért a demokratikus koalíció egy kicsit felgyorsíthatta volna az ő kizárását, abban ugye nem lett volna megoldva a szituáció, de nem lehetne aláírni, hogy egy felfüggesztet meg ez, meg az, meg amaz. tehát hogyha ez ennyi ideje tart, akkor a demokratikus koalíció nem vitte túlzásba a gyors hajtást. Um, én nem vagyok ugye semmilyen pártnak a tagja. Én nem is szeretném feltétlenül megvédeni, de támadni sem tulajdonképpen a egyik ellenzőki pártot sem. Már csak azért sem, mert nem tudom, hogy mik a belső folyamatok. Én ezt fontosan Tehát Nem értem. tudom az, hogy milyen határidőkkel, hogyan, milyen bizonyítékoknak kell napilágra kerülni, az, hogy ez tisztességesen, jogszerűen és átláthatóan lehessen végigvinni egy ilyen folyamatot. Tehát én azt tudom, hogy és abban egyértelműen bízom, hogy amikor Dobrev Klára ugye ezt a szituációt látta láttam rajta, hogy mélységesen elítéli ezt a dolgot, és egyértelműen azt is mondta, hogy ez azonnali lezárásra fog kerülni ez a terület. Amikor önt különböző cégeiből kapcsolatban próbálja lejáratni a másik, azt Igen. valójában miért teszi? Hát az indok ugyanaz, Ön mint egy ahogy... üzletember? Bocsánat még egy, Ön egy üzletember? Vagy én alapvetően a leasing bankszektorban dolgoztam tíz évig egy cégnél, és utána meg én informatika és vállalatirányítási modulok értékesítések... Olyan mennyiségű e-mailt küldött e nekem, hogy én aztán azzal eleve felhagytam, tehát a mértéke már meghaladta azt, ami az én érdeklődésemet Tudom, is ez fel... mindenkinek elküldi, azt hiszi, hogy a NAV, nekem a cégeim esetében megvoltak a NAV vizsgálatok, soha semmilyen egy forint büntetést ezzel kapcsolatosan vizsgálatok kapcsán nem kaptam. Én, én, én pont erre ugye vonatkozóan már ezt az előválasztáson is előhozta, etikai beadványjal fordult a hat ellenzéki párthoz. Ezt az etikai beadványt az Országos Előválasztási Bizottságnak az etikai része megvizsgálta, és egyértelműen határozottban felmentett engem. Ezt meg is kapta az említett úr, Uh, uh, inkább támadó, uh, és ezt gondolom, hogy, hogy, hogy ezen látszik, hogy, hogy ő azt említi, és azt mindenképpen szeretném uh, még javítani a, a tegnapi interjúja kapcsán, hogy itt uh, bármiféle uh, olyan uh, papír aláírásra került tulajdonképpen a hatellenzéki párt részéről, uh, ami alapján a hatellenzéki párt a térségben nem ért egyet esetleg az én jelöltségemmel. Egyetlen, tehát... egyetlen dologról beszéljünk még, ami a legméltatlanabb ebben a szituációban, független attól, hogy ebben a konfliktusban kinek van igaza, ez a vasárnap. Tehát ezért azt követően, hogy önt láttam, hát ugye ennyit tesz a kép. Um, tehát az a monoklia, az mégiscsak ott volt. Um, ez a vasárnap, ez hogy zajlott? Um elkerülhető lett volna, vagy ez így utólag is elkerülhetetlen, legfeljebb az ember megpróbálja kitörölni az emlékezetéből? Én most már utólag azt mondom, hogy ez elkerülhetetlen volt. Tényleg ez csak időkérdése volt, hisz, hisz mondom, a, a napvilágra került, ugye bizonyíték kapcsán egyértelmű, hogy ő ezt, ő ezt tervezte. Tehát nagyon röviden tényleg akkor felevenítve a, a vasárnapi napot, fél 12-kor kezdődött volna ez a rendezvény, a gyáli közművelődési háznak a külső teraszán. Én 11 órára megérkeztem, láttam, hogy kint már első között ott van, és, és, és várja, hogy elkezdhesse a szokásos provokációt. Én akkor valóban odáig teljes mértékben helytálló a történet, hogy oda mentem hozzá, megálltam előtte, és teljes mértékben én azt gondolom, hogy korrekten, de határozottan mondtam, hogy elég volt ebből a lejáratásból, elég volt ebből a mérhetetlen hazugságból, gyűlöletkeltésből az irányomba, hisz ugye az elmúlt nyolc hónapban azért nagyon kiemelném, hogy nagyon-nagyon sokszor föl volt ajánlva, hogy nyilvánosan, igazolhatóan, hogy üljünk le és beszéljük meg, hogy uh -huh. mi a valós probléma. Soha semmilyen szinten nem volt ennek foganatja, hisz, hisz nem ez volt a cél sajnos. Ezt követően történt az, hogy én megemlítettem természetesen, hogy abból is elegem van, hogy ellenzékinek kiadva magát, Fideszes beszerzésekből e, tartja e, fönn magát, e, és hogy én ebből abszolút nem értek egyet. És akkor jött az egyik út e, e, útkörös aktivista, amikor elfordultam hozzá, mire visszanéztem, hát szerintem végtelen undorító mód, e, eléggé... E, Komoly mértékben leköpött. Én ezen bevallom, meglepődtem, és azzal a pillanattal próbáltam a jobb kezével hátra nyomni, hogy ezt még egyszer ne tegyek. És hát itt jött az, hogy én nem tudtam, hogy balkezes, és ahogy én a jobb kezével jobb, jobb nyom, nyomtam hátra, tulajdonképpen balro kaptam egy elég komoly egyenest a fejemre, aminek következtében ugye felszakadt a, a szemem alatt az arpőr és hál' Istennek e, e, meg tudtam a önuralmamat olyan tekintetbe tartani, hogy ebből a mérhetetlenül megalázó helyzet kapcsán e, inkább e, kifordultam ebből a szituációból, és a, a nyomozóhatóságnak, illetve a, a, a mentőknek szóltunk, akik megérkeztek a helyszínre. E, volt ott öt tanú, tehát természetesen e, mindenki igazolta. Hogyan viselkedett e, ezt követően? A, a, a támadó? Igen. Hát egy darabig még elég feszült állapotban volt. De nem Utána... le? Nem, nem. Hát mivel ez egy előre megtervezett dolog volt, ő azt az álláspontot képviseli, hogy, hogy, hogy, hogy ő önvédelemből próbált ebből a szituációból kijönni. Na most... Én azt gondolom, hogyha valakit leköpnek, akkor természetesen valahogy próbálja magától eltolni azt, aki, aki, aki ezt teszi, és hogyha ez támadásnak minősül, az elég szomorú lenne. Ebből jött tulajdonképpen az a, az, az egyetlen ütés tulajdonképpen, ami történt, tehát ezért is volt nagyon negatív, és, és hát Fidesz médiára jellemző, hogy. Hogy, hogy, hogy ezzel lett teleplakátolva a, a, a kormánymédia, hogy itt verekedés történt két ellenzéki képviselő között. Nem volt verekedés, és a másik fél az nem az ellenzékhez tartozik. Végül, de nem utolsó sorban azt állulja el, hogy a távolságtartást azt nem az önök konfliktusára találták ki, de vajon ezzel az atrocitással e, valami újabb táptalajt kapott, vagy sokkal inkább kihúnyt az a láng, ami egyébként eddig a másik felet éltette. Mivel hát, számol ön a jövőt illetően? Csak, csak a reményeimet tudom elmondani Így. ezzel kapcsolatban. Igen. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy innentől nagyon csúnya irányba tud csak elmenni a történet. Eddig csak fenyegetésnek, most már tetlegesség is történt a részéről. Én azt gondolom, hogy, hogy valóban, ahogy mondta, a távolságtartás intézményét nem erre a dologra találták ki de az biztos, hogy ezen a téren is lenne még, még Egyetlen egy dolgot engedjen meg. Őszintén sajnálom az apropót, és köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Engem a nézőim és a hallgatóim sokszor kritizálnak a témaválasztásaimmal, miközben mindig tudom, hogy mivel foglalkozom, és nyilván, hogyha valamivel foglalkozom, akkor abban az időben mással nem tudok foglalkozni. Én beszéltem ebben az ügyben Dobrev Klárával, akkor még nem voltam olyan tájékozott, mint most. Újból nem fogom fölhívni. De azt tudom önnek mondani, hogy miközben, ha jól értem ön hat párti jelölt, és függetlenül, hogy hova fog beülni, az egy másik beszélgetés témája. Ha igaz, amit mond, és úgy tűnik, még egyszer nem vagyok bíróság, úgy tűnik, hogy önnek van igaza, akkor, vagy legalábbis tételező, hogy nincs igaza, vagy nincs teljes mértékben igaza, de az egységes ellenzék jelöltje, amely egy, egységes ellenzéknek tagja a demokratikus koalíció, ma kedv van. Hétfő megtehették volna, hogy kizárják a másikat, akinek a nevét itt most nem említettem. Hogy ennek a jelentősége tízes skálán az ukrán válság kapcsán mekkora nyilvánvalóan tartomány is lehetne. Ugyanakkor a kiállás önért az én szememben, ezt megkívánta volna. Nem tudom, hogy eh, hogyan működik a demokratikus koalíció tekintetben, hogy mennyire lehet egy szervezetet gyorsan eh, irányítani, de ma a közvélemény elvárja azt, vagy legalábbis én elvárnám a közvelemény nevében, vagy ha tetszik, akkor én egyes szám első szemében, én, ha az ön helyében lennék, én elvárnám, hogyha kiállnak mellettem, akkor az manifestálódjék abban is, hogy a másikat a maguk módján úgy büntetik, ahogy megtehetik, és miután nekik más lehetőségük nincs, kizárják a sorából. Én biztos vagy benne, hogy ön meg fogja védeni ezt a konglomerátumot, és megértem, én ezt vártam volna. Maximálisan egyetértek önnel, de az mindenképpen, mint ahogy elődökön jeleztem, én nem ismerem én a, a, a különböző pártoknak a belső kizárási folyamatait, etikai kell. folyamatait, tehát én arra tudok hagyatkozni, amit személyesen az említett pártnak a prominens vezetője a személyem irántott a helyszínen mutatott, és, és, és egyértelműen kiállt mellettem. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy nekem ezzel Elsődlegesen be kell érnem, és nagyon remélem, hogy az idő igazolja mindazokat a dolgokat, amik. Kértem, amik, amik. én a méltóságát állítanám helyre, amely nagy valószínűséggel 8 napon túl gyógyul. Igen. Viszont hallásra, és köszönöm a rendelkezésre állást, őszinte sajnálom az apropót. Viszont hallásra. Viszont halásra. Barmiro. A Magyar Nemzeti Bank a Hitelintézet biztonságos működésének fenntartás érdekében március 2-tól 30 napra ügyfelenként 7 millió forintba limitálta a magyarországi Szberbank által kifizethető betétek és más visszafizetendő források összegét. Február 28-ától a jegybank felügyeleti biztos is kiküldött a Hitelintézethez. Szegény nagykanizsa. Szegény mi! 061-712-42 Sorjázzanak a telefonok, ha van miért Vagy legyen csönd, és akkor csak zene fog szólni 061-712-42 Figyelek, ha van miért. All oh, go away. I just want something. I just want something I can never have. Schön, napra nem tervezek semmit. Árról énekel itt a Ninja Ninja hogy minden nap egyforma. Hát nekem nem egyformák a napjaim, illetve ha egyformák, akkor abban a tekintetben mindenféleképpen, hogy egy ilyen végtelenén kifacsalt citromot csinálnak belőlem. És már ráadásul vendégségbe megyek, ami ritkán fordul elő velem hétköznap. Holnap azzal ünnepelek, hogy zene fog szólni, és önökkel beszélgetek, ha önök is akarnak felem beszélgetni, de most is önökkel beszélgetnék, ha akarnának velem beszélgetni. Arról most nem kezdek el beszélni, hogy volna miről, mert az mégiscsak infantilis lenne. 061 700 1242. összetévesztettem két náj nincs német számot, ez nem arról szól, hogy minden nap egyforma, hanem arról szól, hogy vannak dolgok, amelyeket az ember soha se kaphat meg elnézést a tévedésért A velem már irodában ülő kollégám hétvégén családlátogatáson volt Nyiregyházán és tiszabecsen, Becsán, eh, ahonnan eh, van egy ilyen közös csetünk is írta, hogy aki tud, az mindenki segítsen. És ami a legmegdöbbentőbb volt neki, hát azon kívül, hogy azt mondja, hogy nagyon-nagyon borzasztó volt látni a síró embereket, az kettő dolog. Az egyik, hogy az állami seg fele segítségnyújtásnak semmilyen nyomát nem tapasztalta, nagyon sok civil szervezet van, nagyon sok magánember van, autókkal, mindenféle ö, do, ö, szállítójárművekkel segítik az embereket, és az állami szerveknek, amit egyébként a, a közmédiaharsok semmilyen nyomát nem Jó, át, találta. Jó, tegnap Tilki Attila elmondta azt, hogy mi mindent tesznek, én nekem nem álmódomban az kétsébe vonni. Tehát azt tudom okay. neked mondani, hogy minden ilyen megnyilatkozás kapcsán fontosabbnak tartom azt, ami megvan, mint azt hangsúlyozni, ami nincs. Értem. A másik, ami volt, viszont, ami tapasztalt, hogy Tiszabecsen a faluban végigállt a magyar ö, hadsereg, honvédség ö, hadosztopa, amitől az emberek azt mondja, hogy nagyon meg volt a mert nem nagyon értették, hogy miért kell a faluban állomást hoztatni ezeket a páncélozott járműveket és teherautókat, ahelyett, hogy mondjuk a lapnában nem tudták ott az emberek, hogy most oda is átért a háború, vagy valami. Én ezt értem, erről is volt szó tegnap, és csak azt tudom mondani, hogy most, amikor háború van egy szomszédos országban, ezek könnyen lehetséges, hogy indokolható dolgok. Sose fogom elfelejteni, amikor az első pápa látogatáskor interjút készítettem Pintér Sándor belügyminiszterrel, még a 168 órának, illetőleg akkor nem belügyminiszter volt, hanem talán Budapest rendőrfőkapitája, nem emlékszem szerintem Budapest rendőrfőkapitány ő nem volt. Minden esetre fontos beosztásban volt, talán belügyminiszter volt, és én mindenféléket kérdeztem tőle, és azt mondta, hogy fiala, ha nem beszél rossz névvel, nem fogom a pápa hivatalos programját minden vonatkozásban megosztani önnel. Én természetesen szívesen beszélgetek önökkel, de de 0-1 712.42. 90, amennyiben nem telefonálnak, úgy a mai musor 9 óra, 3 perckor fog véget érni. Kicsit csodálkozom, de... Érdekes lenne egyébként a COVID-helyzetről beszélgetni most, amikor Ukrajnából tömegével jönnek a menekültek, hogy miközben korábban arról volt szó, hogy milyen áldatlan állapotok vannak Ukrajnában, Tegnap kiderült, összesen egy teszt lett pozitív, és miközben korábban arról volt szó, hogy a tömegrendezvények milyen veszélyt hordoznak, itt most, nem arról lenne szó, hogy ez milyen veszélyt hordoz, hanem hogy erre hogyan kéne tekintettel lenni. Én azt gondolom, hogy miközben a Filipovnak múlt hét pénteként tökéletesen igaza volt, és a Covid szakértők országából ukrán szakértőkké váltunk, azért továbbra is volna szükség Covid szakértőkre. Kívánom, hogy ne legyen igaza. Iránt pedig, hát, ha önök nem telefonálnak, akkor az így egyért a világán, semmi se kötelez engem arra, hogy itt van csak úgyhogy 061 712 42 először. 061 712 Power másodszor. -712 senki többet Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis, Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hat után, de még 7 előtt találkozunk. A két időpont között 061 71242 42 helyett gmail.com. Még 80 másodpercig tart a műsor, ha alatta telefonálnak, akkor még maradok, ha nem, akkor köszönöm a lehetőséget, hogy hamarabb hettem haza. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-jalás összekevertem. Búcsúszható őszi Lidónak emlékei,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 és élni akar, nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba veneséget. Oly szomorú embernek lenni, S szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőt idét, és akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők! Vigyázzatok a strázsát!